Попросив трохи картоплі на дорогу і повернувся до лісу. Другу ніч провів у глухих лісових нетрях, спік на вогнищі кілька картоплин, подрімав коло багаття, а вранці знову рушив своїх шукати. Дуже хвилювало, що досі не зустрів нікого ні наших путивлян, ні білорусів, як у воду попадали. Але все-таки був певен, що хоч когось та знайду. І чим довше шукав, тим ця впевненість ставала міцнішою. Думав, якщо я шукаю, то і вони мене шукають. Не можуть наші люди загубитися. Аж третього дня ввечері почув поза себе обережні кроки. Вони чим раз прискорювались. Хтось мовчки вперто не мене. Це могли бути гітлерівці, могли бути і наші Я не розумів, чому мене не окликають Поклав руку в кишеню на пістолет І вирішив йти далі, не оглядаючись, як людина, котрій нічого боятися зустрічі з будь-ким Одягнений був так, що цілком міг зійти за лісника Та от два чоловіка хутко підійшли до мене справа і зліва «Обидва на вигляд червонармійці, видно не перший день у лісі, давно не голені. Мовчу, позираю, то на одного, то на другого. Ідемо разом. Вони цікавляться, куди дорога веде, на погоду скаржаться тощо. Бачу, придивляються до мене. Потім один раптом питає зовсім іншим тоном. «Хто ви такий?» Глянув, у нього наган з'явився. Відповідаю, пильно дивлячись у вічі, Господар цих місць. Це ж як? Окупанти настановили? вигукує злісно і тиче в мене наганом. Я також скипів, навіть про конспірацію забув. Зупиняюсь і, ледве стримуючи себе тихо, але твердо промовляю. Знайте, що ні фашисти, ні їх ставленики господарями на нашій землі ніколи не будуть. Зрозуміло? Боєць знітився і каже перегодом. Зрозуміло. Ну, коли зрозуміло, то будь ласка, сховайте свою бахкавку. У мене теж є така штука. Проте не тичі її вам підніс. Виймаю Браунінг і перекидаю його з долоні на долоню. Так, це теж пушка. ніяково засміявся боєць. Але все-таки, папашо, хто ж ви будете? «Командир партизанського загону», – відповідаю. «А чого самі ходите? Ми давно стежимо за вами. Де ваші люди?» Другий боєць, молодший, ішов мовчки, а цей знову почав суворо допитувати мене. Важко було відповісти на запитання, де мої бійці. Я зам'явся. Але в цей час на дорогу вийшло ще кілька червоноармійців – я зрадів, що в лісі нарешті з'являються люди, і сказав, та ось хоч би ви всі, он скільки вас тут? Досить тинятися по хащах. Ходімо зі мною воювати. Це вплинуло, повірили, що командир. І я переконався свої червоноармійці, котрі виходили з оточення і застряли тут. Проте на мою пропозицію воювати разом вони погоджуватись не поспішали, хотіли спочатку впевнитися, що в нас справді закладено продовольчу базу. Хлопці зголодніли і думали тоді, здається, тільки про те, щоб його щось поїсти, дістати. Коли ж я розповів, які продукти закопані в нас, очі в бійців засвітилися, хлопці повеселішали, всю махорку, яка в мене в кисеті була, викорили. Тепер я блукав по лісі вже з компанією На ніч ми розташувалися голодні В якомусь покинутому лісовому сараї Червонармійці знов почали Недовірливо поглядати на мене Черговий сів поруч зі мною З наганому руці Невесело було на душі Думав, коли завтра не знайду бази Загину, хлопці вирішать Що зрадник уб'ють. Вранці крізь сон чую знайомі голоси Нарешті зустрівся із своїми потивлянами. «Ух!» – п'яти розбив, тиняючись по лісу. Сідаючи на сіно, сміявся Олексій Лічкоренів, якого згодом прозвали в загоні «Дідом Морозом».